Puncte de reflect, reflect. Continuăm meditația matinală la 9 și un sfert și, după cum anunțat mai devreme, l avem invitat azi pe profesorul Mihai Cernenco. Bună dimineața, bine ați venit, domnule Cernenco. Bună dimineața și bine v-am găsit. Suntem în actualitate și vom analiza cele mai importante evenimente, ne vom referi întâi de toate la cel care va dura două zile și începe în țara galilor, la Cardiff, în Marea Britanie. Ne referim la Summitul Alianței Nord-Atlantic, ce... un summit care vine pe fundalul acestei neverosimile crize din estul Ucrainei, unde s-a declanșat un adevărat război euh, despre care se spune că deja e un război deschis ruso-ucrainean. Un summit la care va participa, să amintim, președintele american, Barack Obama, cel care s-a aflat și la Tallinn în Estonia și deja a făcut câteva declarații, se așteaptă ca la summitul NATO să facă și o adresare liderului de la Kremlin, Uh, regimului de la Kremlin uh, uh, va participa și uh, fiind invitat și președintele ucrainean Petro Poroshenko. și pentru primată nu este invitat o delegație Federației Rusie da, în schimb mai e invitat și ministrul apărării din Republica Moldova da. Domnul Troianco să așteaptă decizii, cu toate că bine mai sunt uh, voci care exprimă controversat uh, intenția de a sancționa mai mult sau mai puțin Federația Rusă prin luarea unor decizii la uh, summitul Alianței Nord-Atlantice. Sunt țări, ne referim întâi de toate la cele care au făcut parte din blocul socialist și astăzi sunt membre ale Uniunii Europene. Vorbim de țări care solicită o prezență mai intensă a prezenței NATO în aceste state membre și cunoaștem deja că Statele Unite ale Americii predează cel mai mult pentru implementarea unor asemenea obiective. Sunt și voci care bine, sunt mai uh, rezervate în privința unor sancțiuni aplicate Federației Ruse, chiar și în actualul context al crizei uh, din Ucraina. De ce este important? Pentru că sigur este important uh, acest summit aliații nord-atlantice, dar uh, o întrebare mai generală în debutul acestei ediții, de ce credeți dumneavoastră că este important acest uh, summit și ce decizii credeți că ar trebui luate în contextul crizei din Ucraina cu scopul întâi de toate știu eu de a stăvili uh, luptele uh, în teren și probabil de a găsi și o soluție politică, una echitabilă uh, întâi, de întâi de toate pentru Ucraina, cea pe al cărei teritoriu se duc respectivele lupte. Da, într adevăr trăim niște timpuri extrem de complicate și ce avem astăzi dacă încercăm să evaluăm situația. În primul rând, Rusia a ocupat Crimeea. 2. Rusia a încălcat Carta Națiunilor Unite. Rusia a încălcat acel memorandum din 1994. Rusia a încălcat statutul CSI, deci sistemul de relații internaționale stabilit, după cel de-al doilea război mondial, dar și după prăbușirea uh, Uniunii Sovietice, practic a fost distrus. Uh, ce avem în continuare? Rusia a pierdut războiul hibrid și în condițiile pierderii acestui război hibrid, pornit o ofensivă directă. Trupele rusești, de fapt, au ocupat aeroportul din Lugansk. Trupele rusești sunt cele care vin la Novozovsk și la Mariupol. Rusia încearcă să cucerească o parte din spațiul terestru al Ucrainei să-și facă acces spre Crimea pentru că podul despre care tot vorbeau că îl vor construi chinezii nu-l mai construiesc. Uh, situația este destul de tragică în acest sens pentru locuitorii Crimeei. Uh, 82% de apa care vine în Crimei este din Nipru, adică din inima Ucrainei. Energia electrică vine tot de aici, inclusiv și gazele naturale. Uh, sigur că Rusia, care și-a pus drept scop distrugerea, de fapt, a Ucrainei, asta urmărește. Uh, pas cu pas, zi de zi Rusia încearcă să distrugă Ucraina uh, prin ce? Mai întâi a încercat pe care federalizării federalizare, ce ar însemna? Ar însemna crearea unor enclave supuse Moscovei și care s-ar pronunța împotriva aderării Ucrainei la NATO și la Uniunea Europeană. Poroșancu a vorbit despre încercarea de a transnistriza Ucraina. Dacă vă aduci să minte în februarie, când e, am vorbit aici de la postul dumneavoastră de radio, e, eu făceam trimitere la un articol al lui Portnikov, un corespondent de la ziarul. Svoboda care spunea ce vrea Rusia, Rusia vrea un conflict permanent pe teritoriul Ucrainei prin intermediul căruia ar putea gestiona Ucraina iată că am ajuns la cele ce spunea cu mult înainte unul din analiștii de forță ai, și un jurnalist ucrainean care scrie despre aceste lucruri și astăzi, Rusia și-a creat două republici teroriste, la Luhansk și la Donetsk, și de fapt, vedeți că Rusia încearcă să-i așeze la masă de tratative, exact așa, însă nu vrea să repete ceea ce, a repet, ceea ce a făcut Rusia în 92. În 92 la 21 iulie a fost semnat acordul de încetare a păcii <gânt> între Republica Moldova și Federația Rusă. Încetarea focului. Da, încetarea focului. De data asta, Pescov a spus că concluziile președinției ucrainene nu sunt corecte. Că Poroșenko și ceea ce a apărut la președinția Ucrainei, că Federația Rusă și Ucraina s-au pronunțat pentru încetarea focului. Pescov a sărit ca fip și a spus că Rusia nu este parte componentă a conflictului. Știți ce s-a întâmplat în 92. Și noi astăzi avem argumentul ăsta că s-a semnat între cei doi. Deci, atât noi avem această situație când Rusia a pierdut războiul hibrid și a pornit o adevărată agresiune. Noi am văzut că pe teritoriul ucrainean uh, au luptat, au fost luați prezonieri, ostateci, uh, trupe aeroportate ale Federației Ruse. În fiecare zi pleacă sicriile înspre Novgorod și înspre alte orașe cu persoane care au fost, eu știu, participante la acest conflict și au decedat. Mamele ostașelor sunt nemulțumite, vin în unitățile militare și cer să li se spună pentru ce sau unde au fost trimiși copiii lor. Sigur că încercările de a se opune regimului de la Moscova Uh, nu se încununează nici de un succes pentru că chiar acum și acum ieșit... vorbiți de ăsta și ruși, dacă. Da, da. Se da. Legă. Deci cât uh, la Moscova, chiar și cum placat să ieși împotriva războiului, este periculos. Deci, mai mult ca atât, la 30 august, statele membre ale Uniunii Europene au decis înăsprerea sancțiunilor care prevăd, 1, uh, interzicerea accesului total, la finanțele internaționale a Federației Rusie. 2. Interzicerea cooperării militare, nu degeaba François Hollande, a anunțat o decizie politică până în noiembrie. Mistralul nu vor fi puse la dispoziție Federației Rusie, este vorba de niște purtătoare de elicoptere care erau comandate de Federația Rusă și urmau să fie transmise acestui stat construite fiind de către Franța. În al treilea rând, este interzis exportul de mărfuri care are o destinație dublă, deci și în scopuri militare și în scopuri civile. Și, deci, toate aceste uh, prevederi vor fi în următoarele zile confirmate de Comisia Europeană și vor fi anunțate Federației Ruse. Deci, după cât îmi dau eu seama, este vorba, de fapt, de izolarea Federației Ruse din punct de vedere economic. Ori în condițiile globalizării, izolarea, mă rog, este și are consecințe negative. Barack Obama, ieri, la Tallinn, a făcut o declarație prin care a spus, degeaba credeți că sancțiunile nu-și au efectelor, pleacă investitorii din. Federația Rusă pentru că investitorii au nevoie de uh, uh, securitate, au nevoie de pace, au nevoie de uh, liniște. Doi, uh, deci, <coughs> accesul la pețele financiare a fost limitat și restricționat la maximum și în al treilea rând Barack Obama a spus că el nu crede în planul propus de Federația Rusă de încetarea focului și de, Plan cu șapte puncte... de ale lui Putin, care chipurile a scris pe genunchi când zbura spre Ulan Bator, adică spre Mongolia și așa mai departe. Noi am să ne oprim la ele. E și exact. uite când aceste condiții în Wales, în Marea Britanie, se adună unica organizație care astăzi se poate opune unui agresor, unui agresor de extern, de Federației Rusiei, este NATO. Dumnezeu s-a auzit de multe ori niște expresii care de fapt sunt chemate să debilizeze populația, spunând că iată tratatul de la Varșovia s-a destrămat, iar NATO nu. Asta este propaganda Federației Ruse. Pentru oamenii care cred așa vreau să-i întreb da Polonia, da Ungaria, da România, da Cehoslovacia au vrut să rămână în tratatul de la Varsovia. Dumneavoastră știți cum ei au fost acolo e, introduși cu forța. Dumneavoastră știți care a fost scopul acelui tratat de la Varsovia. Cine a invadat în 1956 e, e, Ungaria? Cine a invadat Cehoslovacia în 68? în 70 Polonia, și așa și așa mai departe. Deci tratatul de la Varșovia s-a autodizolvat pentru că statele care făceau parte din această organizație militaro-politică nu mai doreau cooperare cu statul care i-a ocupat și le-a instaurat un regim marionetă în statele lor. Mai mult ca atât, doctrina Brejnev, care semnifica... <coughs> Esența acestui regim însemna nu altceva decât suveranitatea limitată. În condițiile astea, astăzi, doar NATO este în stare să dea o repostă oricărei agresiuni a Federației Ruse. Barack Obama, președintele Statelor Unite ale Americii, a declarat Articolul 5 al Tratatului de Constituire al Alianței Nord-Atlantice funcționează. Orice intervenție într-un spațiu a unui stat membru NATO va primi riposta tuturor statelor membre NATO. Bine, domnule Cerencu, acum mai puțin ne facem griji de statele membre ale Alianței Nord-Atlantice. Ne, ne punem întrebarea ce facem în cazul Ucrainei și nemijlocit în cazul Republicii Moldova pentru că suntem aici din punct de vedere geografic. Astăzi liderii NATO ar urma să discute despre criza din Ucraina cu președintele Petro Poroșenco și ar urma să aprobe un pachet de ajutor cu fonduri de aproximativ 12 milioane de euro menite să îmbunătățească, știu eu, capacitățile militare ale Ucrainei în domenii de logist logistică de control apărare cibernetică de fapt asta poate face alianța în momentul de față pentru Ucraina, totuși autoritățile de la Kiev, inclusiv prin vocea premierului Arsenie Ațeniu că cer alianțe nord-atlantice mult mai multă uh, susținere câtă susținere poate aștepta Kievul uh, în fața ofensivei ruse de la acest summit care Începea, și va continua și se va sfârși mâine. De fapt, războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei este războiul împotriva Europei. Asta este. Rusia a arătat șansa de a fi partener cu Uniunea Europeană și cu statele unite americii și a devenit vasalul Pekinului, Beijingului. Asta este un lucru cert. Ucraina cu certitudine că așteaptă de la Alianța Nord Atlantică eu știu, un mult mai mult, mult decât mai se esențial se propune. Este adevărat acest lucru. Și nici nu poate, din câte scriu agențiile de presă internaționale, că nici nu poate deveni partner number one, partner numărul unu, precum vor deveni în urma acestui summit, din câte se vede mai multe, mai multe state, câteva scandinave, Australia și mai nu știu. Că este nu. adevărat, aici este o chestie extraordinară. David Cameron, care o cunoaștem că este primul ministru al Marii Britanii, a declarat că noi vom încerca la acest summit să facem o alianță cu Ucraina, o alianță puternică. Nu știu dacă va fi susținută această idee pentru a apăra uh, integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei. Cei zece mii de ostași uh, dintr-o Gruparea de forță NATO de reacție rapidă care ar putea fi creată aici are drept scop să reacționeze la astfel de, eu știu, de gesturi necalculate ale unelor ale unor state. Mai mult ca atât, la această întrunire NATO se va vorbi despre necesitatea finanțării Alianței Nord Atlantice pentru că în condițiile actuale, nu au dispărut, să zicem, acele forțe sau acele posibilități de a bulversa situația lor. Nu întâmplător, NATO își va mări prezența în Lituania, Letonia, Estonia, Polonia și România la cererea acestor state. Pe de altă parte, mie mi se pare că. NATO a fost destul de uh, bine auzit prin declarațiile care le-a făcut, atât prin vocea lui Fog Rasmussen, secretarul general NATO, cât și a membrilor marcați ai uh, Alianței Nord-Atlantice, Marea Britanie, uh, Canada. Australia și alții care au vorbit despre acest lucru noi vom vedea astăzi pentru că este și prezentă delegația Ucrainei în ce măsură statele europene s-au pătruns de pericolul care-i paște și pe ei inclusiv pentru că declarațiile pe care le-a făcut în ultimele zile președintele Federației Ruse sunt cu totul ieșite din comun Într-o convorbire telefonică cu președintele Comisiei Europene, domnul José Manuel Durao Barroso, a zis că dacă Rusia dorește, în două săptămâni ocupă Chievul. Ceea ce a, a bulversat totalmente, deci elitele politice din Europa, manifestă nemulțămire că unele ziare au publicat aceste date. Și Rusia a promis că vor publica și ei conținutul uh, convorbirii telefonice dintre uh, Barozo și Putin. Pentru că respectiva replică ar fi fost scoasă din context. Din context în același cred. timp, ministrul ucrainean al apărării a anunțat că Moscova ar fi amenințat. Kiev vor folosi în canale neoficiale cu un atac nuclear. nuclear dacă da. Acesta va continua să lupte cu separatiștii prorusi din Est. Eu cred că nu este unica declarație. Vă să aminte că și cel mai mare propagandist al Federației Ruse la posturile de televiziune au spus că în câteva minute vor transforma statul Unitei Americii în scrum nuclear, adică se avea în vedere. Liderul LDPR. Da, și ăsta, și şi... Jirinovski, dar și de la postole de televiziune care fac comentarii săptămânal. Uh -huh. Deci lucrurile astea nu sunt întâmplătoare. Eu de ce am zis că, de fapt, acest război este un război al Federației Rusie împotriva întregii Europe. Eu cred că măsurile restrictive, după ce am înțeles că și Angela Merkel a spus... Chiar dacă avem pierderi acum economice, ele cu timpul vor fi recuperate, însă ceea ce se întâmplă în Ucraina și ce ce face Federația Rusă, noi nu putem să trecem pur și simplu cu vederea, adică noi trebuie să luăm în considerație. Această poziție destul de dură a, a Berlinului, de fapt a contracarat acele păreri care a în presa internațională că chipurile ar fi o înțelegere secretă între Merkel și Putin despre împărțirea, eu știu, a Ucrainei și viziunea asupra viitorului Ucrainei. Aceste declarații vin încă și încă o dată să demonstreze, totuși că eh, Germania își dă bine seama de ce se întâmplă. De aceea vreau să vă zic că în acest context Republica Moldova cu părere de rău prin neutralitatea sa pe care o are și am auzit pe mulți din ăștia uh, care spuneau am văzut că ieri într-o emisiune un coleg de platou era foarte impacientat că tipurile teritoriul Republicii Moldova sunt 800 de soldați NATO și când i-am replicat și am spus că în trasnise sunt 3000 de soldați ruși și văd că nu vă impacientează pe parcursul la 21 de ani pe denso, vedeți că îl deranjează. Eu n-am auzit că să fi 800 de ostași americani pe teritoriul Republicii Moldova. Bine, domnule Cerencu, revenind la situația din Ucraina și la ajutorul pe care îl poate oferi NATO Chievului, a, să spunem, de cele 12 milioane de euro menite să ajute... Să întărească un... capacitatea de apărare. Exact. Este vorba și de niște armament mai sofisticat, de ultimă generație? În fine, e clar că armata ucraineană ar face greu față uh, unui agresor, cum este Federația Rusă, studiune. dacă Rusia va lua în serios, mult mai serios luptele din teren, va trimite militari profesioniști... Va trimite că... ajutorul umanitar în ghelimele cum da. a fost Ei, mai înainte. E... Dar ați văzut am că este că... și decizie Kievului de a face un gard de metal da. în Federația Rusă și... Dar au apărut și alte știri. Ar putea, dacă se pregătește, am văzut că Ilarionov, fostul consilier a liderului de la Kremlin, spunea că se pregătește în șlusul Belarusiei și declarațiile bulversate la adresa Cazacstanului. Deci aici este mare problemă, că s-a confruntat și se confruntă chiar în interiorul acestei uniune e, deci și am vrut să întreb că siberiene. soluționarea acestei, acestui conflict din estul Ucrainei e, e, nu prea merge. E, exact, mai mult se vede o da, bine, nici luminița de la capătul tunelului Bunelul, în al doilea caz dacă ne referim la luptele din teren, dar cel puțin o soluție politică nu se întrevede la moment să ne referim și la acele discuții neoficiale zic neoficiale pentru că nu este reprezentat Chievul oficial mă refer la aceste reuniuni care ar urma să continuă și mâine în capitala Belarusului Minsk Rusia încearcă să așeze la masă de tratative pe teroriști Exact așa cum ne-a impus pe noi să pornim cu cei care au devenit au fost rebeli, separatiști etc. De fapt și Rusia a negociat la Hasa Fiurt cu Mashadov și cu ceceniva duci să minte. Ce nu venit... are Leonit Cucima, așa, neoficial după cum s-a anunțat că reprezenta Kijului. Bun, mă Spun rog, am ieri, Moscova A mai fost cuțma moderator și între, mediator între Iushchenko și, și... Da, Bun, în Ucraina totuși este o stimă mai specifică față de foștii președinte mai puțin față de Crafciuc, dar el este invitat și cel de-al doilea președinte, cuțma față de Yushenko. este așa mai rezervat însă îl consideră pe el un politician mai echilibrat, să zicem, chiar dacă a avut și el metehnele sale, pentru că, de fapt, societatea ucraineană, mai ales după ce a fost ales președintele Poroșenko, totuși trecând prin acest război, ea se consolidează și fundamentul consolidării națiunii civice ucrainene se produce în baza acestei agresiuni a Kremlinului împotriva Chievului. Asta este. De aceea, Cuci, mai indiferent că a fost și indiferent că a părăsit scena politică și nu se mai ocupă, nu este reprezentantul marei politici, în Ucraina, oricum, este o persoană destul de influentă, fiind în calitate, fiind doi termeni paremise, în calitate de președinte, Domnul Cucima, până la urmă, este persoana care cunoaște foarte bine problemele și ar putea negocia. Problema care a apărut acum, iată, de atâta și neoficial, Chievul a pornit aceste negocieri pentru că ei nu vor să negocieze cu separatiștii, pentru că ăștia nu sunt altcineva decât cetățenii Federației Ruse în Donetsk și în Lugansk. Deci, Ucrainei se impune scenariul, de fapt, al Republicii Moldova, scenariul de transnistrezare a Ucrainei, adică crearea unui conflict pentru că nicio țară nu se va dezice de teritoriul său și atunci, prin aceste teritorii, ca să că au declarat că noi nu vrem să părăsăm partea componentă a Ucrainei, ați văzut ce au declarat separatiștii, ei vor să rămână în componența Ucrainei, tipurile dar prin aceasta să frâneze procesul de integrare europeană al Ucrainei și, în al doilea rând, să împiedice procesul de uh, devenire a membrului NATO cu drepturi de pline a Chievului. Deci, iată acest proces de tratative, pentru că planul cel din șapte puncte al lui Putin, el este realizabil. Și, în acest sens, a vorbit și președintele american. De ce? Uitați-vă chiar al doilea punct, că trupele ucrainene să fie retrase la așa o distanță ca să nu poată fi bombardate aceste orașe. Nu se vorbește crearea unui coridor umanitar, adică Rusia să-și aducă încoace trupele sale, să aducă muniții, să aducă orice mai departe. Deci, de fapt, încetarea focului ați văzut că dacă la început s-au înțeles, până la urmă au zis că ei nu sunt parte a conflictului și nu răspund pentru rebeli. Dar cine i-a înarmat, cine i-a dus, cine i-a numit și cine i-a adus aici la Luhansk și la Donetsk. Deci, într-adevăr, este așa exact cum spuneam la început, încă în februarie atunci, că Rusia își dorește, de fapt, distrugerea Ucrainei. Rusia, de fapt, își dorește ca Ucraina să fie menținută în sfera sa de influență, iar... Și asta și o dorește cel puțin prin federalizarea Absolut. statului vecin. Federalizarea Chievul... Ucrainei este de fapt egală cu moartea statului Ucrainean. Kievul insistă pe descentralizare, iată soluția politică Corect. asupra căreia insistă. nu vrea Și să noi avem coloana a cincea în Republica Moldova care dorește federalizare. Federalizare o doresc doar dușmanii Republicii Moldova. Doar cei care alcătuiesc coloana a cincea, doar cei care nu vor prosperitate statului Republica Moldova. Cei care sunt cu federalizare sunt cu Uniunea Vamală, Uniunea Vamală care este nu altceva decât război, Uniunea Vamală care de fapt nici nu există, Uniunea Vamală care este un agresor, Uniunea Vamală care de fapt aduce distrugere. Ce a adus uh, Ucrainei noi vedem foarte bine. Vorbind de, de acest summit al Alianței Nord-Atlantice, întrebam de ce Ucraina nu, nu i s-ar oferit, totuși acest statut de partener număr 1 ca și altor e, state, pentru că, în fine, până la aderarea acestui stat la NATO... Este e... o cale lungă. Exact. E, bun, noi vom vedea dacă... E... Capacitatea agresivității Kremlinului va crește, eu nu exclud pe viitor că statele membre NATO ar putea lua o astfel de decizii. Cel puțin din gura președintelui Marei Britaniei s-a auzit o astfel de propunere că ar dori să facă o alianță foarte strânsă cu Ucraina, ceea ce ar proteja-o pe viitor și ar proteja-o de o eventuală invazie Dar în presă au apărut niște lucruri foarte interesante Eu nu știu în ce măsură sunt ele adevărate Au apărut mai multe filmulețe Că Ucraina totuși ar dispune de armă nucleară Dispune de e, elemente care ar putea purta arma nucleară Pentru că în 1994 când s-a dezis de ele S-a dezis de arma nucleară Deci au rămas totuși e, elementele de lansare a rachetelor, au rămas birourile de construcții care lucrau asupra lor, etc., etc. Pe mine nu mă, nu mă, mă va mera faptul că ar putea, ar putea să apară Ucraina cu un statut de stat nuclear, așa cum a fost până în 1994. Marea problemă aici este că nu știu în ce măsură Federația Rusă și cum va reacționa la acest lucru, de atâta a și fost acea declarație că ar putea utiliza arma nucleară. Eu cred că în condițiile acestea nu avem nicio șansă noi, noi știm ce a fost Cernobelul, noi știm care au fost consecințele pentru noi și în cazul acesta, în cazul utilizării armei nucleare, cred că va fi o catastrofă planetară. Eu nu cred că sunt, dar cine mai știe, eu cred că... Mințele lucide ale lumei vor putea cumva să oprească această avalanșă de, de declarații absolut irresponsabile pentru că, de fapt, noi am trecut într-o fază a unui război fierbinte și nu mai este războiul cel a rece de altă dată. Noi vedem ce se întâmplă în jurul nostru și, totuși, mie mi se pare că invazia trupelor rusești, cel puțin e, reprezentanții e, a Consiliului de Securitate al Ucrainei vorbeau de patru unități militare care, din Federația Rusă, care au participat la cucerirea e, aeroportului din Lugansk. E, au fost luat șasar, au fost în prizonerat mai mulți reprezentanți ai trupelor de desant. Vă să aminti cum Federația Răsuri Rusă să spuneau că ăștia nu luptau și nu au fost trimis în Ucraina, ci ei sau. eu știu, au greșit teritoriul și din în întâmplare sau. La urmă, după ce au făcut declarații că au fost trimis special în coace, mai departe, Ministerul de Externe al Federației Ruse n-a mai explicat nimic. Eu totuși am certitudinea am cel puțin în vedere un singur lucru că Alianța Nord Atlantică astăzi, dar și mai cu seamă lumea occidentală a conștientizat pericolele agresiunii Kremlinului asupra Kievului. Dacă statele membre ale Uniunii Europene, cele 28 de state, au decis aprofundarea Măsurilor sau sancțiunilor împotriva Federației Ruse și se știe chiar și pe ce domenii vor fi, eu cred că această conștientizare care a întârziat cel puțin cu jumătate de an ar putea duce totuși la adoptarea unor decizii destul de importante și de a acorda ajutor Ucrainei în condițiile unei invazii invazii străine. Se tem și ele, că Rusia ar putea folosi același pretext ca în Crimea, protejarea populației rusofone pentru a interveni și în teritoriile lor. Da, dar aici este articolul... de, Da, știm că NATO va interveni fără tăgadă. Da, absolut. În 1939, să ne mai Pentru mai asta cer întărirea unor baze... Da. În 1938-39, Hitler mergea în Cehia, în regiunea sudetă, să-și apere etnicii germani, se numeau Volksdeutsche. După ce deja ocupase Austria. Da, Austria fusese în 1938, exact. în trei zile a făcut un referendum exact ca și în Crimea, pentru că scenariul Austria a fost același. Uh, unii se supără când se fac astfel de paralele, dar istoria, vreau să vă spun... mai că... nu au mărșăluit uh, și poate asta da, e deosebire, uh, da? Uh, da, dar nu, dar de ce? Mulțumesc. Au fost, cine a făcut parada din nou mai în Crimea și a venit toată elita militară? a Federației Rusiei, este exact același lucru. Da, s-a făcut un pic mai târziu, dar asta nu schimbă datele problemei. Nu ziceam că acolo nu s-a intrat cu arme, nu s-a împușcat. Ah, a, păi bine e nici aici, dar acolo s-a intrat cu marșuri, s-a intrat. Da, în, cântări, cânt, în Viena. Aici au intrat oamenii verzi prin ocuparea de către un în comando. Să revenim, da, la da. reginea sudetă, spuneați, da, că, spuneam ocupată că, iat, înainte așa, exact, Eu cred că asta este o o chestie falsă care o folosește Federația Rusă. Eu n-am auzit niciodată ca să spună, în Germania trăiesc vreo 3 milioane de ruși. Eu n-am auzit uh, niciodată să zic, că mergem în Germania să apărăm pe ruși din Germania. Eu niciodată n-am auzit că sunt uh, sute de mii în Statele ale Americii, mai ales la Washington, dar la New York există cartiere întregi să meargă să-i apere pe rușii de acolo. Sigur că Rusia și-a delegat de la sine dreptul de a, eu știu, de a pacifica, de a învăța minte. ci drept în 1994 Da, e eliber el elibera între ghilimele, da, place să spună... Uh, da, e tot timpul eliberează, numai că uită să se ducă după ce au eliberat. Asta este marea problemă. Eu cred că aici vor fi uh, niște pași întreprinși de, uh, cu caracter economic. Și... Dacă ne aducem aminte de istoria Uniunii Sovietice, anul 88-89, când barilul de petrol era, era 9-10 dolari, eu cred că cam asta o așteaptă și acum pe Federația Rusă. Indiferent, am citit în Comstomozica Pravda un articol a unui părtaș a unui mare patriot al Federației Ruse, că mecanismul de distrugere a Federației Ruse s-a pornit. Având în vedere că iată rubla rusească are 37 de ruble un dolar și este în continuă creștere, prețul la petrol este în discreștere, este în discreștere. o să vedem încheierea acelui acord cu 350 de dolari 1000 de metri cubi de gaze cu chinezii ar putea duce la scăderea prețului la gazele livrate în Japonia și în alte state din extremul orient. Pe de altă parte am văzut voci, am văzut oameni care cer Uniunii Europene să te dezică total de importul de gaze naturale din Federația Rusă, schimbându-l cu cel din Qatar și din alte state, pentru că de la cele 87 de miliarde de metri cubi care urmează să fie exportate în țările Uniunii Europene, Rusia ar primi vreo 70 de miliarde de dolari, ori fără acești 70 de miliarde de dolari, de la gazele naturale ar fi foarte greu să pornește o campanie militară să-ți financezi programe sociale etc. Deci după cât îmi dau eu seama acel proces care a fost pe timpuri acel proces care de fapt a dus la distrugerea pentru că din punct de vedere economic toți cei care spun că ia ca voi ați distrus Uniunea Sovietică sunt niște aberații Uniunea Sovietică s-a distrus Grație unui sistem economic defect, pentru că din punct de vedere economic, Uniunea Sovietică nu a putut rezista noilor schimbări geopolitice pe continentul european și pe scena mondială. De aceea a dispărut economia planificată, economia așa numită socialistă, care nu este bazată pe concurența liberă și pro pe proprietatea privată, nu are șanse. Ori, ea nu este concurențională. Uniunea Sovietică n-a fost în stare pe parcursul a 70 de ani de existență să facă propria mașină. jiguriul este Fiat, numărul 1 din 1961. Italian, deci. Da, italian. Moscviciu și e, ăsta și Volga nu sunt altceva decât Opelul și Mercedesul, uzinele care Germania. au fost în calitate de reparații de război aduse Uniunea Sovietică, numai că Nemții au fost apt să facă un Opel și un Mercedes, Uniunea Sovietică a fost aptă să facă doar un Moskvitch și o Volga care nici pe departe nu îndreptățesc fostele denumiri de altă dată. Deci ați văzut că și acum un businessman a încercat să facă mobilul, pop, mo, automobilul popular e-mobil, dar tot din piesele europenelor Și a explodat acest proiect în urma sancțiunilor pe care le-a impus statele Uniunii Europene. Deci din punct de vedere economic, exact cum ne tacionează pe noi Republica Moldova cu embargo, exact același lucru vor face statele membre ale Uniunii Europene prin NATO vis-a-vis -vis de Federația Rusă. Pentru că altfel... Federația rusă nu poate fi oprit mai mult ca atât. S-a început și o adevărată campanie care pune sub semnul de întrebare petrecerea campionatului mondial de fotbal în federația rusă. Da, am, din 2018. Am, am auzit mai multe declarații s-a pornit o, o campanie de boicot a campionatului mondial. S-ar putea întâmpla ca Coreea de Nord în condițiile acestea să devină campion mondial anului 2018. Eu nu cred că vor veni echipe ge Germania sau Olanda sau Spania sau Portugalia sau alte echipe e, de talie mondială. Și atunci Coreea din Nord cu certitudine că va câștiga pentru că anul acesta la campionatul mondial ei din Brazilia au spus că ei au câștigat pentru că este vacuum de informații și au arătat mai multe sceni. că aceste sancțiuni ale Occidentului ar fi menite mai mult să trezească societatea rusă, să uh, își facă uh, regulă în propria țară cu regimul pe care îl are cu, și cu regimul care, iată ce face în Ucraina. Aceste sancțiuni nu sunt menite, să spunem, să facă rău poporului rus și da, să-l trezească într-un fel este să... adevărat mm. dar vedeți că în momentul în care aceste sancțiuni, spre exemplu interzicerea accesului la credite preferențiale, la credite ieftine în băncile europene eu cred că asta afectează în primul rând business-ul și dezvoltarea economică sau plecarea investitorilor străini din Federația Rusă, o țară atât de mare, cu atâtea posibilități. Deci, intenționale... odată și odată, popularitatea asta liderului de la Kremlin ar urma să mai scadă pe fundalul hmm. unor efecte Negative economice. exact Ai, bun, eu nu știu determinate dacă putea... de nu, pentru că aici nu este vorba de o, cum să vă spun, un rating, să zicem așa, natural. Este vorba totuși de faptul că populația în mare măsură este afectată de virusul acesta al imperialismului Da, noi vorbim acum de punctul la care ar, ar trebui să ajungă poate da, eu, societatea rusă eu accept, adică Să recunoască spune? faptele, să înceapă a simți faptele indiferent de ceea ce vede și aude la televizor sau la radio Eu sau... cred că este foarte complicat să faci acest lucru pentru că toate televiziunile din Federația Rusă, ele sunt televiziuni de propagandă. Da, dacă nu ai ce mânca, dacă nu ai... Păi eu... asta e problema, i-am auzit acum când au fost, interzise, au fost interzise importurile de produse alimentare din Uniunea Europeană, am văzut că ei au zis că ei sunt gata să se lipsească și de aceste produse, numai Rusia să... să Fie cea mai puternică și, și, și să-i vadă pe americani. Deci e, noi știm aceste lucruri, eu cred că ei vor reveni la sistemul de cartele în anumite domenii de asigurare a populației și în acest sens vreau să vă zic că nu există nicio perspectivă în condițiile când economia Federației Ruse nu a suferit schimbări cardinale, nu a fost reformată, nu au nicio șansă să se opună eu știu să, să câștigi, da, este, are armată, armată destul de bine pregătită, are armament, are multe lucruri, dar acestea nu sunt suficiente, vreau să vă spun că și Germania a avut tankuri performante, a avut generali foarte eficienți, dar până la urmă a fost distrusă. Vedeți talibanii din, uh, islamiștii din Republica Islamică, care a ocupat o parte din Siria și din uh, Irak. Vedeți că a fost suficient să vină americanii cu niște bombardamente și pe loc au fost eliberate orașele, etc. Eu cred că uh, aici uh, rușii trebuie să înțeleagă și Rusia trebuie să înțeleagă faptul că altă soluție decât pace în Europa nu poate fi uh, altceva. Ne prim aici suntem aproape de ora 10. Domnule Cerdenco, vă mulțumesc pentru participare. Vă aștept și săptămâna viitoare. Ascultătorilor le reamintesc că am stat de vorbă cu profesorul Mihai Cerdenco. Ne întâlnim, dragi prieteni, după ora 10 în actualitate. Rămâneți aproape. Puncte de reflecție.